Harmonitzem el nostre entorn amb Montserrat Beltran. Continuem el nostre programa amb la secció de Feng Shui, saludant a Montserrat Beltran. Molt bon dia. Hola, bon dia. I avui, doncs, res, que venim del pont, i ja sabeu què passa després del pont, que comença ja la celebració nadalenca, que el tema de Nadal, a sobre la taula tot el dia, no? Totalment, ja. De ple, I I el... ja hauríem d'estar de ple. I el Feng Shui mm. no podia ser menys. No, i tant. Home, sempre podem fer tirar del Feng Shui. Molt bé, Aprofitar doncs avui, allò, títol de la secció Feng Shui Nadal uh -huh. i que la Montserrat ens donarà tot de recomanacions perquè el nostre Nadal doncs sigui del tot harmonitzant i que no hi hagin conflictes que ho passem de manera positiva no? Uh -huh, sí, m'agradaria començar, si et sembla, dient que hi ha gent que li fastigueix al Nadal no, jo sóc una mica d'aquestes jo, sí. jo m'adono cada vegada més, no? en els darrers anys que s'acosten aquestes festes i dius ai és jo, no? m'agrada, sí. no? ai el Nadal i dius Nadal no, jo ja fa setmanes que, que hi ha col·laboradors que em van a dir no? m'expliquen aquests doncs, temes i em venen a fer referències de Nadal i jo dic, encara no toca. Esperen. No. <laughs> encara no toca. Doncs ho sento, però hi ja ha encès els llums sí, de Nadal al carrer i és oficial. Sí, ara carrer, sí que toca. Ara ja toca. Jo recordo, quan era petita, que les, la, la, el guarniment de Nadal sí. es feia per Santa Llúcia, que em sembla que és el 14, el 13 de desembre. Sí, era de molt de més ajustat. No? llavors eren pocs dies que teníem allò la casa guarnida sí. després amb el pont doncs, hem... anem ampliant anem sí. una miqueta i ara ja, a principis de gener ja està la cosa, <ríe> la cosa ja està pues, completament sí. No, sí, a mi el guarniment m'agrada eh? realment l'ambient de és molt maco mm -hmm. el que passa és que també hi hauria, hi hauria de discutir de, del tema doncs, això tot el dia les botigues, estan d'estrès, mm -hmm. tant de gent sí. a mi aquest és el tema que no m'acaba de convèncer vale. però, però bueno, que el tema del guarniment mm -hmm. fa alegria això és, que vale. és veritat. ara veurem com fer aquest guarniment sí, a més a més per crear prosperitat ah, i abundància. O sigui, que ens serveixi d'alguna cosa. Home, ja que tenim l'arbre, no? <laughs> <Clar>. <laughs> és l'arbre o no que hem de posar? Sí, sí sí arbre, sí. tot el que vulguis a Nadal. Ah, L'important eh? uh, de... O la relació, no? Perquè hi ha gent que em diu bueno, i quina relació hi ha amb el Feng Shui, que és xinès, Clar. i el Nadal. No? Sí. Hi, hi ha una relació important. Ah, sí? no? la, totes les comunitats xineses, la Xina i totes les fora, el que fan en aquest dia són unes grans festes. Mm -hmm. I aquestes grans festes doncs, eh, el que fan són àpats especials, similar a nosaltres. Es posen robes especials, mm -hmm. com, com molts de nosaltres, que sí. es prenem roba per Cap d'Any, per Nadal... Vull dir que sí, sí. tenim aquest, aquesta Un cosa en común. Un no? no? I ells fan festes al carrer, amb petards, amb focs artificials, amb els dragons... Vull dir que aquí de vegades també fem això, no? Fem festa al carrer amb el, el corre a focs... Mm -hmm sobretot molt festa de, de molta gent no? de grup, sí, sí, sí. de reunió de reunió. i el que passa que nosaltres ho, al Nadal l'identifiquem més amb els torrons i amb el pessebre mm -hmm. no? i dius, vale, està bé però també el que fem, eh, el que celebrem aquí a part dels torrons, el pessebre i tot això, també és el solstici d'hivern mm -hmm. que això vol dir que és com el naixement d'un nou any celestial val? que és, com, és quan el sol s'acosta més i més sí. i és com el naixement de la llum Vale, i aquest és el punt de unió entre les comunitats xineses i nosaltres no? aquest naixement de la llum, aquest nou any nosaltres mm -hmm. després ho hem passat a, a principis d'any sí, ho hem passat al cap d'any no? sí. que realment hi ha molt de simbologia mm -hmm. amb el tema de cap d'any doncs, de començar una nova etapa mm -hmm. de, de, dels propòsits que després no complim però que ens els posem però no? que s'han de fer, s'han de, <ríe> de, eh? de seguir fent llavors si aprofitem el Feng Shui les bases del Feng Shui per fer de forma conscient per començar aquest any de forma conscient mm -hmm. i creant aquests cadascú els seus objectius per l'any que ve. I celebrant-ho no? doncs podem aconseguir realment el que, vulguem, tot el que vulguem. O sigui, bé, sempre ho diem, no? que, que l'actitud positiva doncs, és molt important doncs, per generar aquests canvis perquè algunes famílies doncs, ja sabeu que aquest any celebrarem el Nadal realment desitjant que, que es tanqui aquest any i que hi hagi mm -hmm. un canvi important a la vida. Sí, sí. D'alguna manera es pot propiciar això? Sí. Sí, sí. Per exemple, nosaltres ja fem servir els nostres guarniments, no? Fem el que tu deies, l'arbre. Sí. Doncs l'arbre, si pot ser verd, millor. Mm. Perquè ara últimament han sortit els arbres sí de color veritat. blanc. Sí, unes modes així... Mm. Eh? Uh, els colors mm, propicis i que augmenten la prosperitat mm. i l'abundància, o els colors que, la, en relació amb el Feng Shui, no? que la Xina donen més prosperitat, són el vermell sí. i el verd. O sigui, que, totalment nadalenc. Totalment nadalenc. Perquè el, els guarniments de l'arbre, allò tradicionalment són vermells. Són vermells, no? no? Inclús I, i a també, la taula i tot plegat. També, també. Llavors, a part del vermell i el verd, que són els principals, també entren, augmentant l'energia, uh -huh. el daurat, el color or, sí. i el porpre. Uh -huh. vale? Vull dir, tenim quatre colors que són els que fem servir normalment. Sí. Llavors, els colors que no vol dir que vagin malament, però que no pugen tant l'energia, serien aquest blanc, i el i al blau. Mm. són colors que, de més... fet, sí que són més secundaris en tot aquest guarniment mm -hmm. nadalec, no? Perquè sí. el vermell i el daurat don't triomfen en aquestes sí. dates. El vermell, daurat i i verd, sí. no? són els tres típics. Mm. Doncs, aprofitem-los, és a dir, si ja sabem que són propicis, que ens van bé, doncs posem Apa, a guarnir, a guarnir. Tot, eh? <laughs> Que, bueno, els Estats Units fan aquelles cases que després estan sí. tots tot, tot els arracons, no?, tenen sí, alguna sí. cosa nadalenca, sí, sí. i, el, doncs bé, sí que fa ambient nadalenc, i aquí a casa nostra també hi ha gent que s'hi passa moltes hores i comprant, i allò, la Fira de Santa Llúcia, no?, que deies, sí. comprant allò, guarniments especials per a aquestes dates. Mm -hmm. Llavors ja anem bé, vull dir, per aquest o sigui, costat per anem, anem bé. bé. És a dir, no, no anem cap enrere, sinó... No ens modernitzem, en aquest no, sentit. No, no, Rés seguim sí, sí. Molt bé. Val? Eh, si posem boles, les boles que són esfèriques també fan que l'energia flueixi doncs, millor per aquella zona uh -huh. per tant, perfecte o sigui que veient que tota la tradició l'enca que fem és positiva, és positiva. Sí, sí. llavors, si ja ho sabem és a dir, de vegades es fa, doncs mira, perquè ho van fer des de petits i, i hi ha gent que no té molta il·lusió no? doncs ara podem dir que sí, que s'ha de fer per crear aquesta abundància a casa uh -huh. Val? llavors, amb aquest guarniment i després eh, fer mapats, no? amb sí, especials. I tant. I s'ha de fer, és a dir, de, el Nadal és un lloc d'un espai de trobada, també. Uh -huh. Llavors hem de propiciar trobar-nos amb tota aquella gent que no ens veiem durant tot l'any, potser, no? Doncs s'han de fer dinars especials, doncs es fan. És a dir, no no no, no, no siguem escarrencits, allò, i que, em fa poc, que em fa mandra de, sí. de, de un alt, i un altre dinar, no? Sí. Però, bueno, modera-te a l'hora de dinar, però sí ajuntat amb I tota a més, I a més suposo que també relacionat amb, amb allò que alguna vegada hem comentat de, de dedicar doncs, una estona també a parar la daula, a fer servir els plats allò, els, és, és els el macos que... això és el que va no? ara, no? Sí, sí, sí. Fer servir les copes aquelles que no les treus mai doncs les treus, la, és, és a dir les estovalles de fil de la iaia tot, tot el que tinguem allò, això. el més maco doncs fer-ho servir, mm -hmm. no? És més important en aquests dies, el tema de la reunió i si sí, fer àpats però no cal, és a dir si tu pots menjar llagosta, perfecte, però no no és necessari, perquè Però si hi hagi abundància, gam, també, també, també funciona perfectament. És més tot el guarniment de, de les estovalles que tu dius, de, de totes les copes, no? això fa una, una taula ben parada, una uh -huh. taula especial, hem de fer coses especials. Si ara fem tot això especial, fem aquesta, aquest guarniment de la casa amb els àpats i tot això, estem creant l'abundància ara, uh -huh. I és com preparar-se per l'any que ve. No? I això, que continuï aquesta abundància. Continua, no? És que quan tu ho fas tots aquests dies, després continua durant uns mesos. Uh -huh. Saps allò que de, allò que els diners crida els diners? Sí. Doncs és això, l'abundància crida l'abundància. Per tant, ara, hem de fer una festa especial? Fem-la. És que estem propiciant que els propers uh -huh. mesos que també tinguem abundància. És a dir, que d'alguna manera, el que, tot i que estiguem, com deies tu, amb el Feng Shui, un, una ciència mil·lenària però que és oriental, d'alguna manera ens estàs fomentant o, o animant a, a reivindicar les tradicions que totalment, tenim tota la vida. Totalment, no? Clar, és que és totalment compatible. És a dir, no hem de posar la casa com el resta, els restaurants xinesos. No, no es tracta d'això, sinó fer servir la nostra tradició, que juntament amb, amb la situació de l'espai al feixuí ens ens pot afavorir. Mm -hmm. déu Deu ni d'ò, fins i tot menen ganes de de ca dir i nada, eh? Sí. <laughs> jo, casualment aquest cap de jo he començat potser de les primeres, perquè aquest cap de setmana no va ser l'anterior, que vaig estar el diumenge a la tarda a casa, ja jo tota tranquil·leta feia havia treballat el dissabte i així, diumenge a la tarda a casa i vaig veure pel·lícules. Les tres pel·lícules de la tarda eren de Nadal. Vaig acabar amb unes ganes, que vaig anar a buscar la caixa que tinc, com tots tenim, no? la caixa dels sí. guarniments i em vaig posar allà, a posar les llumetes O sigui, casa teva ja fa dues setmanes que, sí. que està ben guarnida i, i que fa Nadal no? Ja fa Nadal, sí, sí. També no sé si el Feng Shui diu alguna cosa del tema de la porca porta de benvinguda. No? Sí, és Perquè, important. Perquè eh, sempre, bueno, hi ha moltes cases que, que és molt important, no? el tema de la, de la porta, que ja el tenen guardat i que cada any, doncs, quan arriben aquestes dates, després del pont, uh -huh. ja col·loquen el guarniment a la porta. És important aquesta rebuda ja amb, amb aquesta... Normalment és un tema floral, no? Bé, o sí. de natura, de l'arbre... Normalment és de l'arbre pinassa mm. o també acompanyat amb elements de color vermell sí. i, i daurat. No? Sí. Normalment, alguna coseta, algun mm. llacet, alguna cosa. És important perquè, per nosaltres és important, però bueno, jo parlo també del Feng Shui. No? Sí. Quan tu obres la porta de casa teva, la teva porta d'entrada és l'entrada de l'energia a casa teva. Per tant, és important rebre-la bé. Uh -huh. no? Llavors, si està ben guarnida la porta... Doncs afavoreixes l'entrada de la bona energia. Uh -huh. Per tant, per això és tan important. O sigui, aquesta part de la casa que a vegades no li donem massa importància, que és la de l'entrada, uh -huh. li hem de... una de més importants. És, és per on de entra més... tota la teva energia Mira. a casa teva. Mira. És important. O sigui que no la tinguem oblidada, no? no? Allà un racó que a vegades deixes allà els abrics i ja està. No. No, no hem de donar-li la importància perquè és l'entrada. Uh -huh. I un tema que, que nosaltres tenim tradició de, en aquests dies de fer els torrons i els, tots els dolços, no? que sigui les xocolates sí. i així, i a casa aquests dies n'hi ha de tot tipus, perquè en regalen, perquè compres i perquè sempre en tens de més. No? Sí. Doncs és una bona opció, que hi ha gent que ja ho fa, però bueno, jo ho recordo, que és posar a la porta de l'entrada, bueno, la porta no, El rabador mm -hmm. o l'entradeta sí. un, no sé, un bol, un bol algú, o sigui? alguna cosa amb, amb aquests dolços ah. i fer que cada vegada que entri algú, insisti perquè mengi, ah, sí vale? que agafi un, una xocolata <ríe> o un present de turró, el que sigui, ah, pa, <ríe> sí pa, sí. tot això. I això que um... Això genera, és a dir, t'està entrant energia a casa teva. Mm. Vale, perquè les persones portem energia. Sí. Si, si reps bé a la persona, a aquella persona, doncs la seva energia també es posa millor i llavors a casa teva, Vull dir, tot flueix millor. Realment, el missatge aquest és, és molt positiu perquè doncs, en tots els àmbits generals, no? És veritat que aquella filosofia també de tal com tu tractis, o sigui, tracta com tu vols que et tractin a tu mateixa, no? Uh -huh. doncs, una bona rebuda, doncs... Clar, una bona estaré. rebuda vol dir que després es quedaran a gusta a casa clar. teva, no? Llavors, aprofitem... Què tenim ara a Nadal? Uns Guardin, torronets. Uns torronets, doncs vinga. Uns torronets a l'entrada per clar. quan vinguin només a entrar doncs, que, que sigui ja, dolça, ja, no, ja, l'entrada? L'entrada és dolça i ja la gent ja... Ah, mira que bé. Una bona entrada, no? Podem acabar molt malament així els Nadals, eh? ja t'ho dic ara, bueno, també. Bueno. Anem d'anar als excessos, eh? que és el problema que tenim sí. moltes vegades que hem començat parlant d'això, no? de la gent que li fastigueix, home s'ha de menjar, s'ha de compartir, s'ha de compartir, però no cal que t'hi borris fins a dalt. No cal que tu mengis tot, no, no cal eh? acabar doncs, això amb quatre plats, perquè Clar. a vegades ja ha menús de quatre plats sí, no? veritat, que sí. en fem, tampoc caldria. Uh -huh. Però bueno al final amb bona energia. No sé si ens hem quedat amb alguna cosa més, però sí si més no doncs sí que precisament si algú li queda alguna idea important allò per conèixer, doncs em sembla que tens una cita relacionada fent això i Nadal, no? Sí, sí, sí. Ara d'aquí, aviam, el dilluns 17 tetta. Sí. Faço una conferència gratuïta a Badalona. Llavors la gent que vulgui venir, bueno, serà al círcul, uh -huh. a les oficines del círcul, però lo seria que em truquin per telèfon per reservar plaça. Ah, molt bé. Val? Molt bé. Llavors al final es diu el telèfon o el dic ara també? Sí, si vols sí, recordar, el, sí. Recordem és el 647 458. 5, 4, 6. Molt bé. O sigui que si estem interessats en que el Nadal funcioni ben bé, doncs encara podem ampliar informació a més de tot el que m'ha explicat avui, el dia 16 al círcul de Badalona, el círcul catòlic i doncs... A les 6.30 de la tarda, que sembla que no ho he 6.30. Sí. Doncs, bueno, bona hora, no? Sí. Per, per, fer una, per sentir una mica i fer-nos Nadal i a dir, doncs això, trucar-te abans, no? Per avisar sí. i per reservar aquesta, aquesta cadira. Sí, a la cadira, sobretot. <ríe> per organització d'espai, doncs sempre m'agrada fer això. Molt bé. Montserrat, moltíssimes gràcies. Diria bon Nadal, però encara no toca. Encara, ara no toca. No? De tota manera, bon Nadal. Bon Nadal, vinga, que vagi bé. Bon dia. Bon dia.